esan bezala, hemen aitorre eta ibinka ditugu, e, ondarribiko gazte asambladako kideak, eta bueno asamblea hau e, nahiko berria e, da es eta bueno, ba, berei eman goi digugu itza, a, ba, pixka eta saltzeko, noiz sortu zen bueno, e, kaixo lehenengo ez dizuet e, kasurikan egin, kaixo aitorre eta ibinka kaixo eskarrik asko, gombidea pena gati kan, bai, dale, esorra gati kan. Eh, asteko ba, noiz, noiz sortu zen asamblea. Eh, eh gazte Hondarribiko asamblea hau. Bueno, eh, luze begira, bo, bueno, eh, beti jende, bueno, jende da, minoan. Ez du izan kontinuitate hundirikan hemen eh, azkeneko 10 urte, 15 urte azkenontan ta esan eh, dezakegu duela aurreko irailean hasi zela. Iratiatik, bueno, pues urte bat beteengotzula, e ah, haindu ba ekintza ezberdinak, Santo Tomásen, zafari bat, gero superportuan aurkako ba Esberdinak eta ta gero azken haindu gazte eguna. Oiera, e, azken finean berak esaten duen bezala, e, talde berriagara e, urte bateko lana, bon, lan esparroekin ez, mejor, eh, urte beteko ibilbidea dramagu ta bueno, espero dugu mendikan aurrera, ba, eh, kontinuitatea kontinuitatea hori ez galtzea luzarako gauza izatea. Eta ze helbururekin sortu zen asamblea hau. Ba bueno, eh guk ikusten genunez fisiaterrean bai gazteei begira ta, bueno, gazteei begira, ez? gehien bat eh falta zela topaketa e, leku bat, e, idei elkartruke e, el bat, eta bueno, guk gu, gure lana, ba hori, gaztea asamblean bezala Gazteen elkartzea eta gure desadosztasunak eta iritziak botatzea eta hortik aurrera gure herri eredu bat eraikitzea eta ondarribia bezalako horri baten aurrean ba, ba gure ideekin ba gauzak kanolatzea. Eta e, asambleak bizirik handaraman urte ingur honetan e, ekintza desberdinak egin dituzute, ez? E, aipatuko izkirikuzue ba, gutxi gara zein izan direne egin dituzuten ekintzak, zein izan den zuei e, garrantzitsuena, edo... Bai, ba, santo Tomas egunean egin genuen, ba, pixka jendeak hori ezagutzeko ba, asamblea bat zebola, ba, fari bat, eh, nori santo Tomas egunean, gero egin genuen, E, Martxoan ba, edo apirilean ez dakit, e, superportuaren aurkako ba, ba, marrazki lehiak eta bat eta grafitero batzuekin hain ba, nituen ba, grafiti batzuk, eta haumeen ba, marrazki lehiak eta bat. Eta gero ba, garrantzitsuena izan da ba, iraiak lauean egindeula ba, gazte eguna, eta hor hain ba, genuen ba, eginkitzun ba, gauza ezberdinak. Ba, adidez, hain abitan hasitzen batrik ipoteoa, gero bazkaria izan genuen eta bertxolariak azkenik. Eta gaztegun, gaztegun honen, valorazioa nola ikusi zenuten gertatu zena edo zein izan den, e, bueno, gazteguneran eta ne bailin badezu te e, ba, beste ekin zena ere bai e, e, interesgarria izango zen zein izan den e, jendeak izan duen erantzuna ekin zaoien aurrean, ez? Bai ez pixka, e, gazteguna egin genuenean, antolatu genuenean, e, ondarreliko gazte batzuk eh en Villa Betlehemoz bildu ginen erabaki genuen jaietan baitare ondarreriak badula baita gazte jai bat, gaztarpegia duen jai bat eta bueno, bildu ginen erabaki genun gazteguna antolatzia eta agian ba gitaraoan sartu ziren, bueno, e, gauzetatik edo gehien edo bo, e, pozgarri, pozgarri eta, pozgarri iruditu zaiguna izan da Levan trikipoteoa, jendea ondo erantzun zula, Kristoongiro ontzala. Bersolariekin ere ongi trikipoteoan, gero bazkalira bai, ba pertsona 170tik gora bildu ginela eta kriticado se moduan, pos igual bersolariekin, ez? Azken, azkeneko momentuari ba jendea ja, bueno, de, de, de, de desmadratu ha zegola, Kristoon joerga Seola ta pues eto cada uno va ba, ba, bai, a ver al Athletic, seón, o da. Cuadría coitza. Está bueno, meño bai, e, izan da hola ba nahiko ona, ona. Gardenias Para ti Con ellas Quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponle toda tu atención Porque son tu corazón Y el mío Dos Gardenias Para ti Que tendrán te di y que jamás se encontrarás en el calor de otro querer esos besos que te di y que jamás se en el calor de otro querer a tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo y hasta leerás Kete dira, te kiero, pero ziuna si tarde zer las gardenias de mi amor. Ta, bueno, gazte, gaztegunarekin jarraiki eta valorazioarekin jarraituz baita, e, zein izan zen gazteguna antolatzearen elburua, ez? Gazteguna zergatikan antolatu zenuten, zenuten ze elbururekin antolatu zenuten, eta bete altzen... E, pentsatuta zenukaten helburu hori? Bueno, e, asira batean, gazteguna, bai, antolatu genunean eta gure jai egin nahi genunean bai, egun horretan aldarrikatu genuna izan zan bai, ez? E, Ondarribiko herri bat ikusita, ba, e, Euskararen aldetik eta jai herriko ibatzuen aldeko apustu bat egin genuela, hori e, elarazin nahi ori genuela herri eta Euskalduna ginala, herriko giro bat nahi genula, ez? Ta, bazkari eta Bueno, eh, baskaleta bertsolariekin lehenengurtea honekin, ba, pues horien genun pizkatelarazi. Jaiherrikoiak eta Euskaren Atletik. E, bestela, pues Gazte Asamblearen eh bai edo Herrerakiko erantzuna izan barduena bai da, pues Gazte topaketa bat dela. E, gehien gehihen bat e, e, ezkerteagar ikuspegi batetik jotzen dugu Gure herri bat, gure herriari begirako Elburuak bete edo aliegatu nahi dugula ez, herriari eta lan talde bat garela, batua eta geldi ez Eta lehena ipatu dugu zute e, Baskaltzeko Baskaltzeko orduan egun dalaro bat pertsona agertu zirela Hori antolatzeko egunean bertan ba, zen bat jende bildu zineten, hori dena hori dena hainbeste ba, jenderi e, ba, edo jaten emateko, hori dena prestatzeko gazteguna azkenean hainbeste ba, jendeekin lan egitea zaila baita da ez, eta beharko zenuten jende asko eta jende askoz gain bueno, gogoa beti ezinbestekoa da. Ba, izan genuen gainean laguntza ona torri zen jende ezberdinak batzekala esperientzia ba, beste bazkari ba, ola, ba, jende asko asko askotako bazkariekin. Ba, Eta hori, ba onginen ba baskaria prestatzen edo ba ezbait 15 pertsona horrela eta hon datzat zaigun ba gororean baskaria guztia kantitateak ondoena. Nagondu. Bai, pizkat, eh bueno, eh aldetikan bai, ez? Eh gaztegunari begira eta hori ere bai eskartzekoa, ez? Bueno, e, jarri genan bai eh eta inngo arazo jarri, inngo arazoa. Eta hori ordi ere eskortzekoa da. Eh, bueno, eh mailak utzi zigutzen, ere bai, eta bueno, e, banatu benitun bai e, bazkaren baskaren aletik bai zerbitzatzeko garaian, nezta pizka flojo ibili ginen hor. Hobetzeko horrengo e, urtari begira pizka hobetzeko. Eta, eta bueno, eh orokorrean, jendean oso animatua dola, olako gauza akiteko, eta ikusten dela, joder, bes, benetan goguak batxula herriak, ez? Olako ekintzak antolatzeko. Ezkerrik asko eman, hori, ba, lagunduzi guten guzti ere. Bai, bazkariko taldiari, bai, ondarribiko herriari, gazteriari, eta bai, ondarribiko gazta asambleari baita. Eta hor, antolatzen egonduzi niten jendea eta lagundusi zutenatari gehienak ziren ondiarri biko jendea? Bai, egin nabaitzen hondarriko jendea, baina ere hondarriko ba, e bazteasamblan ere dago ba, irungo ba, pertsona batzuk ere daude eta ikusten da ba, beste harrietako jendea ere lagunteko prest dagoela. Bai, berezeki ere bai eskerrik asko, eskerrek emanez, irungo gazte mugimenduari eta, e, bueno, pues, denen artean hori lortu genula, la, e, jendia hori hitzeko behintzat bimilaetan barrean bai bi mila eta sortzean bezala gazte egun bategontzela ondarribin, beste herri guztietan bezala, gaztea garela, jai giroa nahi dugula eta pixkat propaganda moduan ez da egitez, edo zein ortea dakala ez, gaztea esanbladako batzarretara eta bere ideiak elaraztea, eta gurekin lan egiteko baldin badago baurrera. Ba Elkarrizketa el bukatzen joateko eh osea honose jakitea Emendikan eh, aurrera asamblea biltzen jarraituko den, eh, ze se helburu daukazuten ze proiektu daukazuten Emendikan begira. Bai, noski bilduko da. Eh astero biltzan gara, eh aste arte ostegun batzu da, bueno, aste eta normalki seiak aldea moharan, Herriko eh, Tabernan, eh, irekia edo horri, eta bai luze begira, bai esateko ez, e, gure elburuak, bai ondarribiko herri bat esan du bezala leno ez, ba, euskalduntzera eramatea, gure herrian euskaraz mintzatzea euskalduna garelako, eta bai jai herrikoiak eta bai superportuaren aurkako txikizio bat eramatea, burrukan atletik, bai euskararen atletik, Bai, Etxebizitza Eskubiaren aldetik eta guriere guriere bai kostatzen zaigula, ez? Ba, animoak ere ematea guriere bai. Lantalde polita garela ta dinamika lantalde hori eramatean, ba, gauza handiak egin ditzakegula. Eta, bueno, e, Aitorrek esango du. Ed. Bai, gure ere, ba, egiten zen ta segon giro osona, ba, egiten zuten Herri Olimpiada aspaldi, onda Herri onta galdu ziren, ba, Gauza ezberdinien gatik eta hori nahi berreskuratu delako gauza polita herri guztiak hartzen zuen apart eta zen bai, herri ez bat. Bai, e, ondarribiko herria beti ez, e, arrantzan inguruan edo itxaso inguruan beti izan duen oi hartzuna eta hori galtzen nahi dela eta bai, gu, gure inean egiten aldugun ez, egiten aldugun moduan, baina, servires berreskuratu edo memoria historiko pizkoa bat egin zer izantzan ondarriri hemen 30 80 urte goi urte eta bai luze begira edo ezain luze begira ez urte bateko e, planteamendu edo pentserakin bai nahiz zugula jorratu bai eragile ezberdinekin bai bildu ta bai erabaki bai iregita ba, talde guztietan adibidez si lo ciberekin si luzatzen diegu hemendikan edo zein Ondarrebiko kuadria bateri nahi duna gurekin parte hartu iritzia bota, konzertuak antolatu edo zerre apustu bat egin gu irekia gaudela eta bai pentsatu dugula bai, hori e, Aldezarreko jaiak egitea edo izango zela puntazo bat Bai, bai, bai eta bueno, hori lan asko da, e, bertako tabernariak initzia inbarko zen Arresikoko eh, bizilagunekin, aldezarreko bizilagunekin Aldezarrean ba, giroa sortu, dagalako pixkat ba, itzalita edo claro, claro, Gehien bat, ondarririn, denoak egun bezala San Pedro lehan mugitzen da jende guztila eta ba, pues, bueno, pues, beste alternatiba sortu ez eh, Gazteak elkartzeko gehien bat, ez lokaletan edo ez beste edozein parke batetan egoteko bas, aukera hau izatea, gurekin lan egiteko, jaia kantolatzeko Eta, besterik ez animo, bai, bai. Ba, beno, ba, sorte hon, ba, alde zarrari bizi emateko, gazteak ziri molatzeko, antolaltzen hasteko eta jarraitzeko, eta, eta bueno, ba, hori, ba, asambleak e, indartxu jarraitzeko, ez. Hemendikan dikaren, ba, sortea opadizuegu, eta nahi ez etortzeko aukera bauka zute, eta, bueno, ba, besterik anez, ne mazute zerbait gehiago, Erantzi, ba, orain momentua. Ba, bai, erantziko dugu ne eskerrik asko zuei eman, bai Antschetaminari, bai jone, Xufi eta bai, guztiei. Eta eh, mi esker guztiegatik, eh gu gara zuei eskerrak eman barditzke zuegunak eta bueno, bai, propaganda pizka daiteko ondaregin bai eingo dugu ba, lana aski, <laughs> errationeri, ba, ba. siloziberi, eh bai muaran, Cheven eta edosein herriko Taernan. <risa> Ta gende animatzea hori gaudela irekita douzer, ba douzer gauzerako. Xerri asko benetan. Agur. Agur, bai, ahor. Ahor, bai.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 Bueno, jarraia Natal Internacionalak inaxiko gara, Esa, komentatu dugun betzel ataloren arduro duna, eta reportaria ar arkaitza duriz dugu, baina, bueno, ur mendik bihaz tetarako programarako ya... Berri atera da, mundu zabalera, eta beraz pues, ez daukagu hemen presasko zeukan, Uste du bere lehenengo geltokea Bolivia zela eta bueno, ja, atera, atera beharra zeukan, Ez dela etzen iritsiko urrengo programarako Orduan hemen utzi dugu, azkeneko astetan munduan zehar topatu dituen ba, Notizia edo ambas ba, mediatan agertzen ez diren notizia horiek Eta ba, bueno, komentatuko ditugu labur labur lost their minds Just victims of the in-house drive-by They say, don't you see how high Yeah Just victims of the in-house drive-by They say don't you see how high Run it Eiaren hemezorttzan zeneteen kereia onartua azteoir.org aurka. Zeene ar azteoir, ohiren arkako aurkeztutako kereiaren zergatia azken honek sindikatari buruz idatziriko artikulu batekin du zerikuusia. seinekonela zuen e izenburua. Se inicia la conmemoración del centenario de una organización terrorista. Bertan, sindikatuaren urte ospakizunen egitaraguaz hitz egiten delarik. Azte oir zertzen, bake bilera, acto de konciliazion, agertu eta ondorioz epaiak azte oir inputatu egindu. <tose> Bueno, estatu españolaren, izahela, demokratikoaren adibide horren ostean beste baukagu. E, ar Arkaitzek ekartzen digu Madri gertaturikoa, etorkinen kontrako reda baten ostean, unjendea, ba, bueno, reda aurrean bere, bere protesta saldu eta ba, poliziak e, kargatu egin zuen. Bertan, zegoen argaskilari bat identifikatu egin zen, argaskilari moduan, pues, gertatu, gertatu, gertatzen ari senaren lekuko emana izuela, baina atxilotua, atxilotua izan zen eta bere ekipo guztia, Gustiak kendu zio Eta, bueno, ba, Madrid ez apartere baita, Tarragona, antzekoa gertatu zitzaioa, Luis Seillart argazki lariari ta bueno, honek ere ematen du, ba, Euskal Herriaz Herria, Herria aparte, pues, Estatu Espainiolak ere emendikan por aukan izaera demokratikoaren, bo, bueno, adibide, adibide ematen du eta pirate, bairen, pirate bai deskargagune ezagunen aurkako redada da Sueddian. Suediako poliziak Wilicks eta de pirate baien zerbiidoreak dituen, enpresaren aurkako redada bat egin zuen. Suediako fiskal, fiskal, fiskaltzak beranduago berretsi zuenez, redada kamhau herrialde ezberdientan izan ziren. Redadan, amar horrialde administrarien atxiloketa, berrogeita sortzi deskargaguneren itxiera eta servidore eta ordenagailu batzuen inkautazioa eman zen. Polizia ekintzak Belgikan izan zuen iturburua, eta susmoak eta zurrugmuruak sortarazi sortara ditu. Ekintza honen azpian beste zerbait bilatzen ari zirenarena hain zuzen ere. Gertakaritan gainera Suediako herri batzuetako etxebizitza eta lokal batzuk asaltatuak izan ziren poliziaren unitate bere singatik. Eta baita umeako unie bertsitatea ere. estetik eh, adurize jakin jakinari zi eraso eh, bat gertatu da irratia azke baten baten kontra eh, Montevideo on Uruguay E, gauza izan da Corsario FM Irrazaioaren kontrako eraso bat egon dela ezagun batzu es esatu dira eta lapura eta egin dute baina. E, Kosarioraio e, ir zatitik esan digutenez, lapurtu dieten bakarra izan da emisioa egiteko behar behartzten guztia, eta ez balio baliozko gauzak. Horre, horrek eramaten gaitu pentsatera, azkenan izan dela,beraai pues, e, egiten duten lanaren kontrako kontrako eraso bat. Hemengo erratitik elkartasuna dela sinai diegu Corsario FM-ko ekide eh, guztiei igual balitegen horbait entzuten egote bada ta. Bergitzulara! betege ka kare distancia densa tuva ka betege tu te da fora de que teno plano pate so chegue te tu te so volta sona rika te ole la berean ten dime si tiota te sente rex este aga te Va, que iba este bata, seis de mira chore, espazio dimension go up. A plate a Valera, espacio raya y liga, y lucha porterea, eh todo alegre zarra. De hecho con los casi porterea, espacio raya y liga, todo a la zarvalera, y zarazar aquí yo, e pisar raya, ahora todo mageno, y juega notizionekin bukatutak ematen dugu... Eee, bueno, eritxiz egu asken orduko berri bat hondurasetik zuzen zuzenean, ean, ze pasada jone? Eee... Eee... Eee... trobalari talde bati. Pasade miraiaren amabostean, independentziaren eundalaro geita amazortzigarren urte muga ospatzeko ematen arizen emanan li batean, kafeguan kasko trobalari batek, Trobalari taldeak, zeintzuk kolektibo de artistas en resistencia i dekanto de todos kolektiboko kido, kide diren, eraso bazatibat zuten polizia eta ejertzitoko kidez osaturiko patruia batengatik. Jasandako erasoan kolpeak eman, instrumentuak apurtu eta taleko kideei lapurretan egiteaz gainera, bertan biltutako ikuse entzulei ur tanka, tanketa bidez eta negar gazez eraso egin zieten, bertan aurrak zirelarik. I'm not a racist, preach to teach the all Cause don't they never had this? Number one, never wanna run about the gun I wasn't licensed to have one The minute they see me, fear me I'm the epitome, a public enemy Used the abuse without clues I refuse to blow a fuse They even had it on the news Don't believe the hype Don't, don't, don't, don't believe the hype <laughs> don't, don't, don't, don't believe the hype <laughs> Yes Was the start of my last jam So here it is again Another death jam But since I gave you all a little something that I knew you lack They still consider me a new jack All the critics you can hang on my hold of rope But they hope to the Pope and pray it ain't dope The follower of Farrakhan They'll tell me that you understand Until you hear the man They'll book up the new school rap game Writers treat me like Coltrane insane Yes to them but to me I'm a different kind We're brothers on the same mind, unblind Caught in the middle end, not surrendering I don't rhyme for the sake of Ritalin So claim that I'm a smuggler Some say I never heard of ya A rap burglar, false media We don't need it do we? There's a need to get alarmed Again, I said I was a time bomb In the daytime, radio scared of me Cause I'm mad Plus I'm the enemy They can't come on and play me in prime time Cause I know the time Plus I'm getting mine I get on the mix late in the night They know I'm living right So here goes the mic psych Before I let it go, don't rush my show. You try to reach and grab and get elbow Word to hurt yo, if you can't swing this, learn the words. You might sing this, just a little bit of the taste of the bass for you. As you get up and dance at the LQ, when some deny it, defy it, I swing folos. Then in it clear the lane, I go solo. The meaning of all the left to media is the wax. As you believe it's true, it blows through the roof. Bueno, urre reportar reportarisu bersibo gera gutxi un besela mundua nahiko, pues bueno, nahiko erotuta. erotuta edo bueno, arazo arazoak badira munduara aldatzeko borrokarretan eta bueno E, jarraituko informatzen, espero dugu urrengo, urrengo irrazaioan pues, arkaiz Bolibiatik gueltatu izana eta hemen egotea pues, bere, bere notizia pues, berak hemendik eman aleizateko. Baina, bueno, unera gure erritxik ira gueltatuz, pues, bueno, munduan ere gauzako gertabiltza, baina bueno, hemen zaila <coughs> e, da pixkatea azaltzea azken irrazaioatik e, pues, e, herriontan gertatu den guztia, baina bueno, ematen du gauzak aldatzea bidea doazela, Eh, herritargoan pues piscaad móviles aten hasidela, pues errionen escubida izan daitezen eta ematen du pues emendiketa aurrera, eh, conpom eh, pues gataskar pues, ematen, ematen jarraituko dela. Bueno, azkeneko bake prozesutik ona gauza asko pasatu dira. Bueno, e, bakai prozesu hori en parte enparte hondibaterik estatuaren immobilismoaren immobilismoaren gatik eta bueno, geroztik onera pues, maniobra politiko eta gizarte mobilizazioare esker, pues, ematen du ari dela ari dela e, lortzen espazio berriak zabaltzea jendearen mobilizazioaz, pues, estatuaren inmobilismo hori austeko. E, dara maten diskurtzea betikoa da, ez dutela inundik inora ere herri honen eskubideak alde e, aitortuko, baina, bueno, maten du herri mobilizazioa gora doala, eta, ba, bueno, belde munduko beste lekuetan bezala, espero dugori giltza izatea, pues herri honetan justiz egin da di. eta aurrera ere irrasaioetan bai, pues, e, Euskal Herrian ematen diren kontuen berri ematen jarraituko dugu batez ere beste pues, bueno, komentatu dugungatazka pues, e, politiko hoenekin zeriko zauten kontuak <coughs> eta saiatuko gara pues, gertakarien ba, bertsio alik eta objektiuen naukitzen eskure ba, pues, e, bueno, e, ditugun komunikabbiletan hori loreta zaaba da eta hemendikan bueno, pues, dehialdi bat jende guztiari, ez pues, bega. Kae irteteko eta orain dela momentua, Pues azkeneko nizalek izen bat urtetan lortu ez dena lortzeko. 8 of Bueno, eta programarekin jarraitzeko, goratu nahi duen mendikan <coughs> ba, datorren astelenean irailako gehiago eta saspian gudari egun aspatuko dela. Dakizoen moduan, e, eguna un mila <coughs> e, eskerra behar e, batez ere ospatzen duen egun bada eta da pixka bat e, pues, e, borrokan eta batez ere fasismoaren kontra eta norengo galaietan borrokatu diren gudari guztiei omen aldia eta oroitzapena mantentzeko. Egun au dator, mila behar txiregundairoita Ba txiki eta eta egi fusilatu, fusilatu zituzten egunetik e, Bueno, jakingo duzuen bezala txiki egi frankismak esekutatuak izan ziren e, beste, beste irukidea anarkistekin batera Asko dira, ba, historiantzea erri honen askatasunaren bila eta <coughs> borrokatu diren gudari, gudarien izenak eta borroka horretan hildirenak ba, bai guda bilatik hasita frankismo garaitik eta bueno, gero zazitrantzizio horretatik aurrera pues, borrokan jarraitu duten gudarien izenak asko eta eta lista oso luzea, luzea da. En mendikan ba, bueno, nahi izan, izan duguna da pues, borroka guzti horietan eta kontatu ezin diren bizitza guzti hoietan, pues, egondako borroka horretan e, pues, egondako historia harrigarriak eta topatze izan da ba, eta hemen hain ezagunak ez diren historia guzti berri ematea izan da. Baina horrelako kondotan dako bezala informazioa lortzen nahiko zaila da eta ez dugu. Ez dugu lortu barrelako ba, historien labur labur biltze bat egitearena. Orduan <coughs> ba, erabaki genuen pues, e, <coughs> e, gudari baten e, bizitza kontatzea, e ulertzeko zelako zelako determinazioa den gudari gudari izatea eta bueno, izenak asko dira, o sea, Zeta i Turbe, Xabi Ochevarrieta bera, txiketa taegi, baina bueno, iruditu zaigu ba, eraman zuen bizitzagatik, eh Pakito Arrián bizitza e, komentatzea interesgarri izango litzatekeela. Bueno, esan bezala Pakitarriarenaren bizitza pixka bat gehiago ezagutu ezagutuko honeko genuke bairrazai honetan. Pakitarriaren arrasaten jaiozen, jaio, jaiozen mutikoa dugu, eta, ba bueno, e, iruzemen e, zaharrena izan zen, eta emeletzi urtelekin jada, mila behar zireunda, irureita mabostean jada kartzelan, kartzelan, kartzelan sartu, sartu zen garaiko, pues, errepeziaren biktima izan zen, eta gartzelak oso beterik zeude, zeuden ez, basaurin egon beharrean, <coughs> e, karabantxelera bidar izuten. Handik laster, laster batera irtena ez zuen asko iraun, mila beratzen da herudeita emesortzian, ba, pol, setio polizial bat jasantzuelako. Eee handikan aterattzea lortu zuen eta eta erbestera <coughs> eta Iparru Euskal Herrira alde egin behar izan zuen Handi gutxira Venezuelara alde egin zuen errefuxiatu politiko gisa eta han egon zen <coughs> denboraaldi batez. bueltatu egin tzen eta... Bultatu e, zen garaia ja, familiarekin eta lagunekin egoteko aprobetsatu zuen arren Arri eta garbi komunikatu, komunikatu ziren beraiei zeukan asmoa Bederabaki argia zeukan, El jute joete garabaki hartu zuen han Frente Farabundo Marti, de Liberación Nacionalen borrokan parte hartzeko, FMLNean. Bere bere familiari komunikatu zion momentuan, ba bueno, naiz eta <coughs> eh, mina hartu bere senide bat Camposijoalako hila bisiko borroka batera inorri ez hitzaion harritu, bere amak, beramak esat, eh, esaten duen esaldi honetan ikus daiteken moduan. Makitok ez zituen bidegabezko egoera jasaten, sufrito egiten zuen horregatik. Bere izaera berera ga, gizatasunak definitzen zuen. Erabaki hartu eta bere, bere ala joan zen El Salvadorrera eta han gerrilan enternatzen eta parte hartzen hasi zen. E, horti gutxira lagunako El Salvadorreko janeko batean erasoan parte hartu zuen eta han zaurito izan zen. E, borroka horretan bere prestutasuna saldu zuen, e, komandantzia edo, edo arrezian zegoen batean bomba bat jarri zuelarik bere ekidei bidea usteko sartu zitezen. Hala egindako e, sauria garbi izan arren <coughs> e, usteldu, usteltzen hasi zitzaion eta, eta berean moztu behar izan zioten. Hordik aurrera ez izen bat jarri zioten, elkojo. hanka bat galduar arre ez zuen bere determinazioan atzera egin eta hortik gutxiira logistikako ardura duen izan zen gerriako zati batean. Baina hortik anutxira ere bai eh, ango ejetztoak ez zera inbazio hor bat bota zuen eh, zeuden gunetan, pakito eta bere kide salvadureino zeuden gunetan, Eta naiz eta pakitori, ba, bueno, e, herrira jisteko <coughs> e, bideak eta eskaintza egin geldituko zela esan zuen eta harrapatu izan zen. Inbazio aurre da joan eta <coughs> leku, gebi, leku gabe eta e, atzeruntz e, egiten ari zen e, farabundo Marti frentea eta momento horretan pakito karri esantzien bere kidei, bera, beraiek beraiek esaten duten bezala ba irese egiteko esantzien, bera erren baizegoen eta oso kargandia zen eta aurrela zuten bere gerriakokidek Baina, tamaleso hortikan egun gutxitara, mila beratzerundan lagoita lagueko irailaren oita marrean bere gerrilako kide batek pakitoren gorpua aurkitu zuen. Ejertzitoa harrapatu eta akatuta. Ba, e, on, ejemplonen ondoren deialdea egiten dugu emendikan ere bai, pues, bueno, irailako egitea zazpi gudareguna izango da eta bueno, adiegoteko pues, inguruan egongo diren omenaldietan parte hartzeko e, Pakitoren bukatzeko, Pakitoren <coughs> e, saldi famatuetako bat irakurri godu bereidaiaren isla oso esango dena Egun hauetako batean konturatu nintzen zer den Euskaldun, Euskaldun izatea. Euskalduna izatea, borrokalari izatea, hemengo izatea. Maitatzeko bi herri izatea eta beraien borrokatzeko mundu bat izatea. Ya, bukatzen ari gera eta azkeneko momentuko e, gomendio bat emango dizuegu, orain ja e, negua datorla izte, errotza, euria, eta bueno, babestu behar gara, sukarra e, eta horrelako gauzengatikan, Binen, bueno, ala ere, harrapatzen balin badugu, edo sukarra, edo estula, otzeria, bronkitisa, edo asma, edo horrelako zerbait harrapatzen balin badugu, hemen baukagu e, sendagai natural bat, eta hemen inguruan nahiko daukaguna, eta eukaliptoa da. Eukaliptoa e, bieratara eratara arde zakegu, bat e, lurruna, lurruna jarriz e, bularrean eta edo buruan, E, hau egiteko egon bargera hamar ordu berdin guru gehiago kitzenmal dugu kontus ibili behargera eta eta beste aldeere bai aldegu hartu infusioan. E, hau sendabellar dendan e, lortuko dugu edo bestela ondo enteratu bergera e, e, gun me dira jotemalmakea bere bila, ez egotea karretera baten ondoan, ez egotea ba, insektizidedakita hori dena, kontuzi bilibar gara eta goztuekin egingo dugu hau. Ba, e, bueno, besterik han ez. Honekin e, ja, agurra, agurbero bat emateiz dizue gu denuei. E, eta, bueno, e, datorren astean ez, hurrengoan ikusiko gara. Bueno, ikusi esentzungo gara ahurbad gaztu bueno ahurbad gaztiak eta gazteak ez zareten gustioi eta bueno hasieran komentatu dugun moduan norbaitek pues seo ser e, botatze kobadu jendartera den menegonei badu badaki antetamina@gmail.com zeran eh, direktsioan utzen algarela redes te antenal al bueno besterik bad ez en el baño leen, ya programonetan clásico de Atena, vestíba a Tekin, los